الحمد لله رب العالمين ولا عاقبۃ للمتقين والعدوان الى على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد كل سنه في الشهر الماضي كنا قمنا وكلمنا في موضوع دعوه شهاده لا اله الا الله فسموا ركلوا ان شيخ محمد بن عبد الوهاب الله تعالى nakon što je pojasnio šta je te uhid, suština te uhida, širka, vrijednost te opasnost širka, onda je napomenuo poglavlje, je tako da onaj ko svati, tako težinu širka i opasnost širka, vrijednost te i tako dalje, da treba da poziva tom šeharetu i dokazi, zato tri dokaza je spomenuo, jedan koranski u Usuri, Jusuf, Kul hadihi sebi li ila Allahi ala basiratin, ana wa mani tebani wa subhano Allahi wa ma ana mina al mušrikin ovoj moj put pozivam Allahu sa jasnim dokazima, to sa znanjem jasnim i čvrstim, sigurnim znanjem ja i oni koji me slijede znači ja i oni koji me slijede, ja pozivam ovom putu, mom sunnetu i oni koji me slijede, pozivaju mom sunnetu, Jel tako? i ja poziva i oni koji me slijede isto tako poziv, pozivaju. pozivaj znači e, onaj ko čvrsto vjeruje u Allaha subhanahu wa taala i čvrsto je ubjegđen u ispravnost ovog puta mora i neminovno je da onda njemu poziva jer onaj koji zlostavi pozivanje i upozoravanje ljudi zapravo u stvari otkriva svoju e, slabost odnosno može se reći da iza toga stoji neubjeđenost u najviše slučajeva, znači da on sam nije ubjeđen u ono na čemu je, jel tako? Jer inače, on ako čvrsto vjeruje u ono na čemu je i ubjeđen je u to, on drugi poziva tome jer u tome vidi sreću, tako vidi da je ga Allah s.a.v. nečim počestio i želi da ljude, ljude spašava. Poslije toga smo spomenuli hadith od Ibn Abbas radijallahu anhema da je Rasul s.a.v. kada je poslao Mu'adla mu u Jemen kao i zaslanika rekao mu doći ćeš ehlul kitabijama je tako, uglavnom ehlul kitabijama, je tako u Jemenu židovima i kršćanima pa pr nek bude prvo čemu ćeš ih pozvati da čine tebih Allahu Subhanahu wa Ta'ala odnosno da prvo čemu ćeš ih pozvati la ilaha idunallah to su dva rivajata, a ovaj drugi rivajat u stvari pojašnja šta je to la ilaha idunallah je tako? U rivaju to stoji da ih pozoveš. Ne bude prvo čemu ćeš ih pozvati. Šehadatu la ilaha ila Allah. A u drugoj predaju da te čini Allah subhanahu wa ta'ala. Što znači da je kod ravija bilo to znači jedno te isto. U stvari je to značenje šehade la ilaha ila Allah. Pa onda namaz i zekat. Rekli smo. Namaz i zekat i objasnili smo ukratko što je spomenuto u komentaru. Zbog čega je spomenuto ovdje samo namaz i Zekat, je li tako, zato što su to najučitiji i vidljivi ibadeti, ibadati zbog čijeg ostavljanja je obavezan džihad protiv onih koji ga ostave i zbog toga što e, je to ibadat koji je najširi, znači ibadat obuhvata obaveza ovog ibadeta obuhvata najširi sloj ljudi, je li tako? Namazi zekat, je li tako? Post je ne, znači skriveni ibadat, je li tako? I teško je sad zamislivo ustanoviti da neki ljudi su ostavili posta da bi se protiv njih poduzele neke mjere. Da tako nije obavezan svima, nego samo onaj koji u mogućnosti tako da. Drugi hadih je se se Sa'ad radijallahu an kaže, znači govori o situaciji na dan na jel tako, da je Rasul sallallahu alejhi dao zastavu ali, radijallahu anhu, i kad mi je davo savjete kako će da nastupi prema židovima, prvo je, znači, spusti se prema njima polako, je tako? A onda ih pozovi u islam. Pa ovdje pozovi ih u islam, znači pozovi ih šehadatu la ilaha illallah, tako? A onda, ako se odazovu, poduči šta je njihova obaveza prema Allaha subhanahu wa ta'ala, šta, šta je pravo Allaha subhanahu wa ta'ala prema njima u islamu, Jel tako? Pa evo ovo pozovi ih u islam, zapravo pozovi ih u šehadet, dokaz da se šehadetu poziva i onaj koji ga izgovara, ali jel tako ne razumijeva ga kako treba ili ga e, poništava svojim širkom. Jel tako? Pa su židovi izgovarali, šehadet la ilaha illallah, je tako? Međutim zbog neprihvaćanja Muhammada sallallahu alejhi za poslanika, zbog vjerovanja u jedan dio knjige u drugi nevjerovanja i tako dalje, širku koji su učinili. Znači opet je poziv njima šta šehadetu la ilahe odnosno Islamu. ovdje islam znači din, a osnova tog dina svakako znači šehadetu la ilahe illallah. Dobro. Poslije toga dolazi poglavlje še isto poglavlje, kaže tefsir i tumačenja šahadata la ilaha ilaha. Tefsir tevhida. Tumačenje tevhida, to jest šahadata la ilaha. Ovo tako? Tumačenje tevhida i šahadata la ilaha. Kako god stavite? Toj to znači, Tumačenje tevhida i šahadata la ilaha ilaha Pokaže rahimehullahutaala pod ovim poglavljem riječ odnosno kuranski ajet el tako ulaika ladina yadun ila rabbihim el vesile ayyuh aqrabu wircuna Ovo je Isra gdje Allah subhanahu wa taala kaže oni koji dozivate oni traže načina i sredstva do Allaha subhanahu wa ta'ala koji će biti bliži one koji vi dozivate. Znači, onima, one kojima dove upućajte. Oni sami traže vasile, sredstvu do Allaha. Je tako? Ko će od njih njemu biti bliži, nadaju se njegovoj milosti i strahuju od njegove kazne. Kuran naš pravod? Ili ona tefsira koji Znači, onaj, one koji vi dozivate nadaju se njegovoj milosti sada rođak Znači, kuranski ajet koji tefsiri teuhidi šehade, je li tako? Kaže, oni kojima se vi molite, oni kojima vi dove upućujete, je tako? Sami traže način na kako će se što više gospodaru smo ovaj približiti i nadaju se njegove milosti i plaše se strahuju od njegove kazni. To je otprilike toga. Zatim sljedeći ajet: Wa izqala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inni Isto ajet koji tumači znači tefsiri tauhid i šehadet la ilahe kad reče Ibrahim svome ocu i svome narodu: Ja se odricim, jer ja nemam ništa sa onim čemu vi ibadet činite. ja nemam ništa, ja se odrećem onoga čemu vi i bade činite osim onoga koji me je stvorio. Znači odrećem se svega čemu vi i bade činite osim onoga koji me je stvorio. Šta ovo znači? Da je Ibrahimov narod činio i bade i onome koji je Ibrahima stvorio, jel tako, ali još nečemu drugom. Pa se on odriče svih čemu oni i bade činio, osim onoga koji me je stvorio. Što je ajet također tuma tevhid i šehadat la Zatim ajet i texadu akhbarahum, i texadu akhbarahum wa ruhbanahum min Uzeli su svoje svećenike i svoje ispustenike za gospodare mimo Allaha subhanu wa ta'ala. Zatim ajat nasi man yattakhidhu min dunillahi andada Ima ljudi koji su, koji uzimaju neka druga božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Koja vole kao što se Allah voli pa je koji tumači šta šta uhidi znači tumači šeha la ilaha Zatim je spomenuo hadith koji je bilježima moslima Rahimahullahu ta'ala, bayraka rasul sallallahu alaihi wasallam. Kukaji la ilaha illallah. Iza u ono, čemu se čini mimo subhanahu wa ta ta'ala. Kaži la ilaha illa Allah, iza je u ono čemu se iba čini mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Posto je zaštijčen njegov i njegov život. A račun čemu svesti Allah subhanahu wa ta'ala. To su tri dokaze. Odnosno, nije tri, nego nekoliko ajeta i ovaj hadith. U tefsiru šeha da tera Pa ćemo krenuti lagano, znači, ajeti, ajeti, ajet ajeti, početka oni kojima vi dove upućujete, znači ili oni kojima i vade činite, sasvim je svejedno. Znači jer ako im dove upućujete onda im made činite. Jel tako? Oni sami nastoje znači i traže sredstvo, sredstvo kako da se Allah smanu tada što više približi. Ko će od njih biti Allahu bliži? Traže sredstva i načina ko će od njih Allahu biti bliži. Nadaju se njegove milosti i strahuju od njegove kazne. Na koji način ti ovaj ajed tefsiri, tevhid i šehadet la ilaja? Pa kaže, biljež imam Buhari od Abdullah ibn Masuda radijallahu an, da su neki ljudi ibadet činili džinima. Nekim džinima, je tako? Pa su onda ti kojima su oni dove upućivali, koji su molili, je tako? Ti džini su se prihvatili islamu. Jel tako? Oni su se prihvatili islama. A ovi su i dalje njima idvarecini. A ovi su znači odrekli se toga i prihvatili se islama, tako? Isto tako neki drugi bufeseri bilježe predaje znači da se ovo odnosi na Isa alejsalam, njegovu majku i na Uzaira. Jel tako? Isto tako, znači Isa alejsalam on sam, je tako, je u Allahovom dinu, je tako, Allahov poslanik i vjerovjesnik, traži način kako da se Allah spanova tela što više približi i njegova majka isto tako i Uzeir, je tako, a oni njima i vadat, njima i vadat čini. U drugim predajima Isa, Uzeir i Melec, je tako dalje. U suštini sve ove predaje nema nikakve kontradiktornosti između njih. U svakom slučaju, bilo to da je, da su, kao u predaji kod Buharija, da su džine obožavali, ili Meleke, ili Isaja, ili onaj Isaja i Merijamu i Uzeira, ili šta god. Znači, u svakom slučaju, svaki put se ovaj ajet odnosi na to, i njegovo značaj, značaj ostaje općenito. Znači, na koji način onda ovo tefsiri, teuhidi, šeha, dakle ilaha ila Allahi, na taj način što Allah subhanahu wa ta ta'ala ukazuje ovim ajetom na besmisa od tog i valeta i tih dova. Da te dove ne nikakvog smisla. Znači, razumijete? I ukazuje na to da upravo oni kojima vi dove činite, oni sami čine dove kome? Allahu subhanahu wa ta ta'ala. I oni se sami trude čime i kako da se Allahu što više privliđe. I oni sami strahuju da Allahove kazne i nadaju se njegove vilosti. Pa kako onda da se vi njima molite? A oni sami su u vašoj istoj situaciji kao i vi. Jeste razum sad kako tumači šehade to, Znači tumači teuhid. Kako tumači teuhid? Tumači teuhij tako što ovaj ajet učije na to da je jedino normalno, jedino opravdano, jedino ima smisla da se Allahu dove i vadet čini. Čin. Da nema nikakvog smisla činiti to nekome, drugom ima Allaha s.a. Jer kome god bi poslije toga, poslije Allaha s.a., kome god bi drugom dobu putio ili neki i vadet učinio, Znači, nema smisla jer taj drugi je stvorenje kao i ti, i on isto kao i ti, šta? Traži kako da se Allahu približi i strahuji, nada se njegove milosti i strahuji od njegove kazni. Jeste razumili značenje šehadeta? Znači, a zašto su došli u tefsir ove različiti? Selef je tako radio. Znači, kad hoće da protefsiri neko općenito značenje eta spomenuje nešto što spada pod općenito značenje. Znači kad je rekao onaj Abdullah ibn Masud radiallaha da su to džini, on nije negirao da su to imelec. jel tako? Nego ti je spomenuo nešto od toga što spada to općenito značenje ovog ajeta. I opselet inače tako su te fsi Jel tako? Tako su te fsiirili ajeta. E, kao na primjer, kad bi neko pitao šta je to hljep, a ti mu pokažeš Kiv, ali tako? Ti su pokazao nešto što se može nazvati hljebom, ali nisi negirao da i nešto drugo može biti hljeb. Znači, hljeb je općenit pojam. Znači, to je širok pojam. Sad tu ovdje na pekara reklamiraju kako, A, kao tjestenine ili nešto tako. Znači širok pojam. Sad, nešto od toga kad se pokaže, u stvari tumačiti nešto to tu, ovaj aludin. I sve što je od te vrste, to i to. Tako je došlo u, u, u, u tefsiro ovog ajeta. Dobro. I jasno je zašto je ovaj ajet spomenut pod ovih poglednjih. Je postalo jasno? Spočetka kad se spomenuje ajet, onako izgledate otkud sad ovo? Na koji način tumači hit Tako što ti objašnjava da je ibadet bilo kome mimo Allaha. Znači, besmislen I da ima smisla samo Allahu subhanahu ta'ala, ibadet činiti. Ko yes. sufi isto što se na Možda znači, jes. Nadu se, od Milost. Milost. A to je isto, znači šta god spomeniš koga god mimo Allah spomeniš potpada pod ovaj hajad drugi hajad znači ovdje svakako te šta hajad uči na to da i tevhidi da se ostavi tijib, ti i baditi mimo Allah s.p. Te, ali i da se čini samo Allah s.p. ali drugi hajad kaže Ibrahim a.s. Kad je rekao svome ocu svom narodu, ja se odričujem onih čemu vi i bade činite mimo Allaha, osim onoga koji me je stvorio. Ovo ti je značenje šeha, šehade. Kako? Ja se odričujem onoga čemu vi i bade činite mimo Allaha, to ti je prvi dio šehadeta. La ilaha. Jel tako? Ja se odričujem. Svih božanstava, svih aliha, svakog ilaha, koji ste vi uzeli pa mu i bade, činite ja se njega odričem, ja sam bara on minu, znači ja nemam ništa sa njim. Jel tako? Illallah, osim onoga tko im je stvorio. Znači ovaj ajet potpuno naleže na značenje še, še hade ila i objašnjavati šta se želi reći sala iraha illallah. Znači negiranje Aliha, negiranje božanstava svakog božanstva kojim se i čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala osim Allaha i potvrđivanje, znači da je samo Allah Ilah i da se samo njemu i vadet čini treći ajet uzeli su svoje svećenike i svoje monahe za gospodara mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ahbar su učenjaci je tako? ruhoban, monasi, to su pobožnjaci. Znači, oni nisu kao ovi ovaj prvi učenjaci, ali su pobožnjaci. Pa su ljudi uzeli njih učenjake i pobožnjake za gospodare ima Allaha s.a.t. Kako to? Učenjake zato što su zbog njihovog znanja, znači, stekli u njih na taj način povjerenje, tako? I njima dali pravo da im, šta, Propisuju, ohalaljuju, oharamjuju. Salam, alikom, salam. Znači da im i oharamjuju. Dobro. A kako su uzeli pobožnjake za pobožnjake, znaju isto da, da nisu možda učenjaci, jer je razlika između pobožnjaka i učenjaka. Kako su njih uzeli za gospodare? Opet, ove nisu kao učenjake zbog njihovog znaganja, nego ove zbog njihovog ibadeta. Jeste mi razumljali? Zbog njihovog ibadata imaju povjerenja u njih, pa se ih slušali u halalu i haram. O tako? Pa su ih slušali u halalu i haram. I ovo je stvarno znači velika poruka ovoga, ajte. Vidite, kroz čitavu istoriju zapravo šta je bilo među ljudima, uvijek se znanje zloupotrebljavali ali šta još? I bad. I badi. Jel tako? Pa pokvareni učenjaci i pokvareni pobožnjaci. Koji i badat čini samo radi toga, jel tako, da kod ljudi isteknu povjerenje. I onda on oni bade čini, ali za taj i očekuje da mu ljudi šta? Jel tako? da odaju neko priznanje, počast da ga počaste nekim mjestom, da mu uzvrate za, za njegovi rad, ali to znači samo po sebi odmah nema nikakvog smisla, tako? Ako ti bada tiš Allahu po sebi badaš, tako što se tražiš od ljudi. Ili šta? Neće tražiti, al tako. Neće se to tražiti, ali će očekivati, tako? Ili će izraz negodavanja, ako ako se ne izrazio to svoje poštovanje. Jel' tako? Prema njemu i tako dalje. Znači to su uh, opasne stvari. Kao i znanje, šerijatsko znanje. Koje ljudi stiču i znaju, svjesni su znači, da im šerijatsko znanje otvara puta ka srcima ljudi, ja ću tako govoriti. A u stvari zbog šerijatskog znanja ljudi će njima otvoriti svoje srce. Dati im svoja srca. Tako? I ukazati im najveće povjerenje. Što ovima otvara mogućnost da onda ljudima manipu, manipulišu. I da ih onda iskoristavaju. Iskoristavaju. Iskoristavaju. Znači da manipulišu njima i da ih iskoristavaju. Na koji način to kaže upredaj da je Adi ibn Hatim Radi allahu an, kad je čuo da je Rasul sallallahu alaihi sallam pručio ovaj ajet, rekao, nismo mi, a bio je prije toga kršćan. Kaže, nismo mi njima ibadat činili. Kaže resul sallallahu alaihi sallam, tefsir i sallam. Objašnjava, Adi ibn Hatim, nije spatio ajet, ili tako? Kako se uzeli za gospodare? Šta je to? Kaže, nismo mi njima ibadat a Adi ibn Hatim, kaže, nismo mi padali na sežadu, ili tako? A, nismo njima i dobe upećivali, ali kaže, Resul sallallahu alaihi wa sallam, zar nije? Kad vam nešto halali, vi ste i u tome slušali. I kad vam nešto harami i vi ste i u tome slušali. Kaže, jeste. E, to je vaš ibadet njima. Pa je pokornost u zakonu i pokornost u halalu i haram I ibadet. ibadet. Učenjak može da pogriješi. Znači da bude iskreno, da traži Allahov sud po pitanje pitanju i promaši i umjesto da kaže halal on kaže haram ili umjesto da kaže haram on kaže halal, jel' tako? Ali ako je on bio iskren jel tako neće ga Alaspanovat zbog toga kazniti. Znači ako je zaista uložio trud i iščitavao dokaze i gledo iskreno tražio istinu pa promašio. Ali ti nakon njega kad vidiš jasno da je on pogriješio i vidiš direktan tekst koji se sprosta da njegovu i vidiš ti jasno ti da je to promašao, ali opet se povedeš za njim. Šta je ovo sad? Uzeo si ga za gospodara. Jer tvoj gospodar Allah tjela, kaže jedno se povodiš za njim. Tvoj gospodar ti poslao poslanika s Allah a.s. da ti kaže jedno a ti se opet povodiš za njim. E sad je to uzeo si za gospoda. Mimo Allaha. I ovo može biti znači čak da se odnosi i na mezebsku privrženost bez obzira na širijatske dokaze. Može se uzeti za privrženost nekim šejhovima i bez obzira na širijatske dokaze. I može groz stvari znači potpada pod ovom. Jer upravo je to vela, jel tako? Pazite ovdje sad. Ako su ovi bili mošrici zbog toga što su svoje učenjake i pobožnjake, znači najbolje ljude, u njihovim očima naravno, jel tako? Uzeli pa se njima pokorali. Jel tako? U halalu i haramu. Najbolje su odabrali. Ovi su najbolji. I badat čine ovi učenjaci, jel tako? Pa su bili mušnici zato što su im se pokorili u halalu i halalu. Šta je onda s onima koji uzmu najveće pokvarenjake, mušrike i kafire, otvorene nevjernike, židove i kršćane, pa od njih uzmu zakon. I od njih uzmu šta je dozvoljeno, a šta za za Šta je halala, šta haram. I za njima se povedu. Ako su mušrici oni koji uzmu učenjake i pobožnjake, pa šta je s ovim? Uzmu one za koje znaju da su nevjenici. Pa od njih uzmu da im ohalaljuju i ohramljuju. Šta misliš kakvi su oni nevjenici? I kako su oni tek da mušrici? Kakav je mušrik onaj koji, znači, uzme učenjaka koji inače Drži se Allahovog zakona i Allahovi propis, ali promaši i pogriješi. Ili znov namjerno, jel' tako, a ti ne znaš, podvali. Ali tvojim očima učenjak, pa se povedeš za njim nasmrata Allahovog jasnog dokaza. Pa je to širka. Pa kako su tek onda mušice, oni koji skroz uzmu Allahov zakon, sklone i kažu dajte nam amerikanice vi svoj zakon, dajte va nam Englezi, vi svoj, dajte nam Francuzi, vi svoj zakon. Od jasnih nevjernika, znači njih. nisu uzeli svoje učenjake i isposnike, monahe, pobožnjake. Nije nego nevjernike uze za gospodare mimo Allah'a smanju. Razumijete, broći, imali sumnje u taj kufni? Imali tračak, Prostora, da se nešto polemiše vode. Allah ne. Ne mogućnosti da se povede polemika. I zato smatramo da je ovo pitanje u kojem ne smije biti razilažen. Jer tefsiri šehadet. Šeha šta ti znači šehadet? La ilaha ilallah. I šta je tevhid? Da je sav ibalet Allahu, Ali ne samo dova seđda, ruku, nama zekat ne samo nego prije svega Allahov zakon i prihvatanje i pokoravanje Allahu u halalu i haramu. Naredbi zabrani, jedino njega uzimaš za zakonodavca i jedino njega uzimaš da ti može zabraniti i na red. I na red. I to je vid ibadeta i to ulazi, znači sa te strane tumačiš, šeha Šehadet. Kad ti kažeš, la ilaha illallah, nema ilaha osim Allaha, znači nema, šta, gospodara, nik, nema nikome pokornost. Mimo Allah, i nasubh od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nasubh subhanahu wa ta'ala. Dobro, ovdje možda fajda, znači, oni koji prepisuju zakone, je li tako? Čim propiše zakon, on je izašao izvjer. Zašto? Zato što svaki zakon koji on propiše nasuprot Allahovog zakona i šarijeta, koji je kompletan, jel tako, i savršen, čim neški i novi zakon propiše, mimo ovog savršenog šarijeta, znači da ovaj zakon parira ovom šarijetu i da je nasuprot njega, jel tako? I to izvodi izvod izvjeru. Međutim, ako izmisli neki propis u ibadetima, Izvodi li to izvjeri? Ne izvodi. Zašto? Zato što izmisli neki propis u ibadetima, ne, znači, ovi ibadeti koji izmisli propis vezan za njih, neće biti posvećen nekome drugom ima Allah, nego je to izmišljeni propis vezan za ibadete koji su opet Allah, Allahu. I zato učenjaci, znači, kažu, ovaj koji izmisli ibadeti, novotariju ibadetu, Izmislio novi propis i ibadet, jel tako? Praktično izmislio novi ibadet, novi propis i ibadet, jel tako? Nije izišao izvjere zato što je ovaj ibadet i dalje kome? Allahu, ali nije propisan. Ali je učinio veliki hrg, grije, je tako? Haram. Zato što hoće Allahu da ibadeti kako Allah nije propi propisao. Jeste razumijeli? E tu je razlog. Kad u okviru ibadeta izmisli nešto i u okviru zakona. U okviru on ono se odmah pojavljuje kao suparnik. kao kontraž. Jel tako? I zato je to kufr u svakom slučaju. A u Ibadetu on se ne pojavljuje kao kontraž, nego jednostavno izmislio ibadet koji je idaljen Allahu, ali ga Allah nije propisao i zato je harama, harama ne izvod izvjeri. Međutim, ako bi izmislio i koji je nekom drugom ima Allaha onda je to širka. Zato kažemo ima novatarija koji izvodi izvjere, a ima novatarija koji ne izvodi izvjere. Jel' ovo jasno? Ovo vam je, braći, velika fajda. Ovo je, braći, velika fajda. Ovo vam napominje zato što ovo, Allah zna, znači, koliko je vremena trebalo, govorim lično za sebe. Meni da, da ovo s kontami povježem. Ovo sada ćete napominje. Znači, ona je... Allah zna koliko ljudi to ne može uopšte da. Znači, je li šta i bilo što je Znači, naprimjer, Dzikr ima osnovu i badet, tako? Ali on izmisli sad. Novotarija, zna se šta je novotarija. Novotarija je znači ili da i badet koji već ima u šerijatu, on mu izmisli ili doda neku posebnu način. Je tako? odredi mu poseban način koji u šerijatu nije određen. Je li tako? Ili i vadet koji ima osnove u šerijatu ali mu on odredi neko posebno vrijeme koji šerijatom nije određen. Ili i vadet koji ima osnove u šerijatu al mu on odredi posebno mjesto koje mu u šerijatu nije određeno. To su te novotare. Uglavnom, to su manje što je veliki grijez znači. Jes, to je što je veliki. Katu, da propiže, mimo onoga što je propisano da se daje da, da se daje više e to je sad već on izvodi jest. znači sad on dolazi skroz mijenja al već prvo on probis, znači Do, da nešto jel tako? je tako jest jest a i to je jest Jeste znači, su obi... suštini, Znači, teško je sad zamisliti da izmisli neki novi ibadet. Uglavnom, i ibadeti koji se izmisli imaju osnovi u šerijetu. Jel' tako? Ako izmisli sad neki namaz vezano za nešto, mi kaže izmislio novi namaz, ali on ni izmislio novi ibadet. Namaz ima osnovi, namaz, ima, namaz je propisan u šerijetu. Jel' tako? Mm -hmm. Izmisli novu dobu. <laughs> Jel' tako? Koju će nešto posebno, i tako dalje, u neko posebno vrijeme i na neki poseban način, ili na nekom posebnom mjestu, novotarija, jel' tako? Ali ako izmisli da se u toj dobi obrati nekome drugom mimo Allaha, je tako? To je širk. Dobro, vi ste to lako skontali, tako? Dobro. Sljedeći ajed, ajed u suri Bekar, jel' tako, ima ljudi koji uzimaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala dad suparnike, neka druga božanstva, jel' tako? Endad, ovdje suparnike, zato što se radi o ljubavi, jel' tako? Pa ih vole kao što se Allah voli. Vole ih nasuprot Allaha. Jer sve što što je propisano Allahu subhanahu wa ta'ala, od ljubavi, pokornosti, jel' tako? Straha, nade, jel tako? To sve i vadeti, srca prema Allahu subhanahu wa Svi ti i vadeti. Znači, postaju širkom kad se posvijete nekome drugom nasuprot Allah. Je li tako? Jeste mi razumili? Zašto ono naglašava nasuprot, pokornost, strah, nada, ljubav? Nasuprot Allah. Šta to znači nasuprot? Jer može biti pokornost, strah nada, ljubav prema nekome drugom. Je li tako? Ali je u tome šta pokornost i ljubav i prema Allahu, kao što je pokornost prema Poslaniku Salarica. Ali to nije pokornost nasuprotiv Allaha, nego u tome je pokornost Allahu, pokornost žene i mužu, pokornost djeteta, roditelju, to nije nasoprote Allaha, nego i u pokornost Allahu. Jel' tako? Ljubav prema vjernicima, prema poslaniku sallam i sallam prema, jel' tako? Ashabima ridvanullahi alihim prema, muslimanima općenito, prema, vođama muslimana ljubav, jel' tako? To nije nasoprote Allahu nego i u tebe šta? Ljubav prema Allahu, zašto ti njih voliš? Rodi Allaha, jel' tako? Jeste me razum ima Petnjakovića koji ti odmah počnu govoriti jel ja to znaš širk, to vi uzeli ovu, to i on, tako? Ili kad nekoga onda kaže vi njega slijepo slijedite, tako? Slijeđenje, pa kažu tu, vi širk činite, jest kad bude to nasuprotiv Allaha kad on bude govorio mimo šerijat, jel tako? I nešto krivo i mi hajde naš je on, mi njega svakako volimo, a šerijat ma tu E, eh, to je sad. To je sad nasuprote Allah. A inače, je tako, taklid, slijeđenje, je li tako, pokornost, taat, tako, povođenje i tako dalje, same posebne nisu pokuđene stvari ako je to na isti, Na istinu, je tako? On je postoji a ako je nabatio. Ba, na On je postoji a ako je nabatio. Pa kaže ovdje, ima ljudi koji uzimaju mimo Allaha su parnike koji vole kao što se Allah voli. Pa kaže ovdje pazite ovi. Ovi su znači pogazili svoj šehad. Jer ovo ti tumači šehad. La ilaha illallah nema nikakvog božanstva mimo Allaha znači nema nikoga ko se iskreno do kraja voli iznad svega voli osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kad kažeš osim Allaha, znači i onih koji ti Allah naredio, da ih voliš. Poslanika sallaha alaih tako njegove žene su naše majke, ashabi ridwanullahi, Allahi alayhi, jel tako, muslimani, općenito učenjaci, jel tako, muđahidi i tako dalje. Razumijete? E od sati tumači šehaadat la ilaha. Znači da je to što ljubav Ljubav prema Allahu subhanahu wa ta ta'ala. I tevhid u ljubavi, jel' je tako, prema Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Ne smije biti širkan ni u ljubavi, ljubavi jel' tako? I vi znate da je ljubav jedan od šartova šehadeta. Šeha pa onaj koji voli nekoga drugog nasuprata Allahu subhanahu wa ta ta'ala, jel' tako, pogazio je to, taj šart i bez se pa je ovdje to manženje šehadeta, odnosno te uhida, šta je ljub, ljubav. I to ljudi odlično znaju. To ljudi odlično znaju. Uviđahilu koji nikad neklanjuje i nikakve veze sa vjerom nemaju. Kad hoće da izraze svoju posebnu ljubav, prema rekom, šta kažu? Ah, vidiš kako znaju. Sviđi kako znaju. Ili voli ga ko? Jel tako? Jeste razovili reći? I sad nekome treba ovdje u mesicu, ha na dresu ima te uhida objašnjavati da je ljubav od šartu ošehad. Jel tako? I da je ovaj ajat, znači tumači harijat? Da vole znači da je ljubav prema Allah. Vol da meno još jednu Hapelila, ali vjernici više vole Allah spanu, jel tako pa vjernici vole samo Allah spanu tajla i zato ga više voli. A ovi koji vole neke druge mimo Allaha s panu ta'ala, puno ih je, jel tako? Pa onda i ne mogu voljeti, kao što vjernici vole, Allaha, jel tako? To je s jedne strane. S druge strane kaže ovdje u komentaru, ovi, znači, ovaj ajet u je na to da su oni voljeli Allaha i još neke mimo Allaha, jel tako? Oni su voljeli Allaha i neke mimo Allaha, jel tako? Pa nisu zbog toga bili muslimani. To ih je izvjelo izvjelo. Pa šta mislite, kaže za one koji nikako ne vole Allah? Šta je sa njima? Da? Kako oni da budu muslimani? A šta mislite u naše vrijeme za one koji sebe smatraju muslimanima izražavaju očitu mržnju prema Allahu i poslaniku sallalizu? Mržnju. Nema nikakve sumnje da izražavaju mržnju prema Allahu subhanahu wa ta'ala čim izražavaju mržnju prema njegovoj knjizi prema njegovoj vjeri prema šarijatskim propisima koje Allah objavio prema sunnetu Rasula prema samom poslaniku izražavaju mržnju prema ashabima prema učenjacima i muđahidima prema muslimanima prema svima ovima izražavaju mržnju je tako? Zašto? Zato što u osnovi mrze je tako Allah subhanahu wa ta'ala kako onda sumnjati u njihov kuhar je li tako i na koji način je onda smatrati muslimani a to je vama jasno kad malo se zapriča sa njima i sjediš u sjelu pa kad počnu da se otvore, tako? pa on mrzi Kur'an zbog najboljšoj Običnijih propisa. Valah, i zbog najobičnijih propisa, zato što je u Kur'anu spomenuto da je dozvoljena tečna jamiđična za želj, von brzi din, Kur'an. kaže, vidi, ova naša vjera najgora. Šta mislite? A ovdje su ovi mušrici zato što vole Allaha, ali vole još nekog uz Allaha. A efera na najsa. Ja suprot Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako. Ili se boje neki drugi bazi, el tako. El im se nadaju i tako da. Allahu musta. Allahu musta. Znači, ovdje želi da kaže da je tauhid zapravo posvećivanje ljubavi samo Allahu subhanahu wa ta'ala. El tako kad kažemo samo Allahu subhanahu wa to znači i on ima u čiju i kroz čiju se ljubav ogleda ujedno i ljubavi prema Allahu kao što ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ashabima jotako muslimanima vođama muslimana i tako dalje. alhamdulillah Far Allah ku ja olakšoda da da nam to bude yas. <kuh> jer šeitan se puno trudi da ove stvari obične budu težke i komplikovane Alhamdulillah kada Allah Allah onda bude tako lako. dobro, eh, ostalo nam još hadis, je tako? kaže ko kaže la ilaha illallah ovde ko kaže la ilaha illallah, ovde se znači neki novotari za zauzgravi, vidiš ko kaže i čim kaže, mašala. Ha. Ali je, čekaj, je tako, razočarenje posle ovoga. Ko kaže ilaha Allah, sljedeći ili drugi dio hadita upućuje na to da se ne misli ko, izgo, ko izgovori, nego ko kaže u stvari, drži, drži se toga, je tako? A to ima i u našem jeziku, je tako? Taj, taj kaže to i to, ne misli se oni to izgovorio nego on tako misli i tako živi. I kad mi pitamo za nekoga, pa onda hoćemo da ga opišemo, kako je njegovo stanje, ah, on je, on kaže tako i tako. Ne misli se, on je to izgovorio, nego, znači, to je njegovo mišljenje, on tako vjeruje, to je njegovo ubjeđenje i on tako se ponaša i radi, živi tako. Je tako? E tako isto. Ko kaže, da, da i Allah. Ali, ovo dalje objašnjava da se ne misli ko izgovori i učini kufr, nevjerstvo ono u čemu se ibadet čini mimo Allah. Pa ti ovaj hadid doslovno objašnjava šaharet. Ko kaže la ilaha illallah. Znači, je tako? Izgovori šaharet. Ali nije dovoljno znači samo izgovor i samo prihvatanje da se samo Allah i ibadet čini nego mora zanegirati i ostaviti, osporiti i badet bilo kome drugom, ima Allah s.w.t. Pa, na primjer, ovaj je hadif, znači, spusti ga sad, hajde ga na našu stvarnost. Na primjer, čovjek kaže ila ilaha ila Ali nije samo da ga izgovori, nego i praktikuje ila ilaha U smislu da čini i badet samo Allah s.w.t. Pa, na primjer, uzima abdest, ide u žaviju i klanja Allah s.w.t. Da je zekat, Allaha radi. Husti Allaha radi, odaj nahadž Allaha radi. Čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala jel' tako? Ali, kad se spomenu, na primjer, židovi kršćani, jel' tako? Ili se spomenu neke ekstremne sufije, ili šije, pa mu se kaže, oni dove upućuju Huseinu, radi Allahu an. oni dove upućuju Ali, radi Allahu an. Pa mu se kaže da ovi pućuju dove ove i šejhovima, pa mu ovo, on, on, to ne za negira kaže, pa i oni su, šta ćeš tu, vjera neka, istu, hajde. Je li sad ovaj musliman? Je ovaj musliman? Nije, braći. On ima ovo ko kaže da je, da ali nema ovo i učini u Sve ono u čemu se i bada čini mimo Allah. On nema taj drugi dio ovog haditha. Je tako? Kod njeg nema ovog drugog djela haditha. On nije zanevjerovao u onu drugu vjeru. Je tako? I to ljudi govore, Kaže, klanja svaki i vakar. Ali čuje da je tamo neki, na primjer Hrvat ili Srbin primio Islam. I njegov ti je komentar. Znate kakav je njegov komentar? Kaže... Koji je pogazio svoju vjeru, pogazit će i I šta je ovo sad koji je pogazio svoju vjeru? Znači da on imao svoju prije legalnu vjeru, koju nije imao potrebe da napu... napušta. Jeste mi razumili? A? A koju ima priznaje. Znači to je legalna vjera, ti nisi imao potrebe sa aspekta, sa mog stanovišta da je napuštaš. Pa otkud tebi onda da je napustiš? Sveta? Le, ali to je znači, to će proći ovakvu izrazu. promać. Ali ti kad njega rašlani, šta to sve znači? Pa to je da lavet mrak. Taj čovjek nije uopšte musliman. Jer on nema, on nije učinio kufru. uz sve ono čemu se i vad, čini mimo Allah. Pa se hadid da vršava, tek... Kad kaže Rajrajova, raj. znači prihvati sve širjetske obaveze i širijeti i ko i za negdje znači sve druge vjere, e to je problem. Jeste razumjeti? Zato među religijsko vije, vijeće, jel tako? Dobro mi ima, evo vidi kako smo mi dobri, jel' tako? Mi priznajemo islam i priznajemo vama pravo na vašu vjeru i sve tu i vidi kako smo mi onaj tolerantni i, i pristajemo na kompromise i na dijaloge i na razgovori i sve vam priznajemo, samo ste vi je tako? A, nepopustljivi, samo ste vi zadrti, zaguljeni, je tako? Zašto i vi nama ne priznate našu vjeru? Pa da budemo isti. Pa da budemo isti. Znači, to je to. Zašto sa nama ne isti dijaloga? Zašto ne isti sa ni malo kompromisa? Zato što jedino mi kažemo ilaha idla Allah i negiramo kufr, činimo sve ono čemu se čini ibadat mimo Allaha i ne možemo vam priznat vaše vjere nikako. Priznajemo vam jedino mogućnost da prihvatite Islana. Je Jer vi ne možete se postaviti kao mi. Vi znate da ste na batu. Ali ovako kako smo se mi postavili, može se postaviti samo onaj koji je ubježen u istinu. Tako? I da je istina ono čemu on poziva i na čemu je on? Jer inače, šta je problem? Ja, pitaju obične ljude, je li tako? Šta je kod njih glavno? Najinteresivno. On se ne ljuti što je tamo neke druge vjere. Pa ja imam svoju vjeru, on svoju. Neko ubjeđenje. Svako ima pravo. Zašto je to tako? Zato što on nije ubjeđen da je istina ono na, če, na čemu je. A zna da i ono nije istina na čemu je. Ona je pa ja sam na nekoj svojoj furki kako kažu u žargonovom, pokvarenom, jel tako, a i on ima neku svoju, jel tako, i svako svoje fura, i, a zašto da se glođujemo, jel tako, dok se ne prihvati istina. Kad se prihvati istina, sad ti, sad nije isto. Nije. Ja sam na istinu, a ti si nabate. ja volim Allaha i mrzim svakoga ako ne voli Allah, je tako? I ko nije na istini. I nema dijaloga, i nema kompromisa. I sad, ja tečno znam zbog čega se s tobom ima, je tako, sukobit. Zbog čega je korijen tog neprijateljstva. Ti ne priznaš gospodara svih svijetova. Ne vjeriš u njega kako treba. Jeste razomjeno, brazo? I onda, zato su oni svi složni da su protiv nas, je tako? Zbog toga su oni svi složni da su, da su protiv nas. Tek onda haruma demuhu Tek onda mu postaje zaštićen život i imetak, je tako. Znači tek onda postaje musliman. Sve dotad nije mu zaštićen i nije, i nije musliman. Pa kaže ovdje u komentaru. Pogledajte ovaj hadith. Nije Resul s.a.v. učinio sam izgovor šehadata dovoljniji. Da bude musliman i da bude zaštićen. Šta znači ovo zaštićen život i imjetak znači musliman? Znači nije učinio, ne samo da nije učinio izgovor šehadeta dovoljno, nego nije učinio čak ni primjenu šehadeta. Čak da čini ibadet samo Allahu, ni to još nije dovoljno. Da zavijete? Sve dok ne zanegira, sve drugi je vjeren. I sve drugo čemu se i bada čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jeste mi razumijeli razumiju? Znači, nije dovoljno, pazi, ovdje dodaje još, kaže, vidite, nije Resul sallaha resim rekao da je dovoljno samo izgovoriti. Čak nije dovoljno ako izgovori i tačno zna šta to znači. I razumije tevhi. I čini i bada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ništa dog nije dovoljno. Sve dok ne zanevjeruje. Ne za ovo za nevjeri znači ne ne zanegira i ospori sve druge i te Sve druge vjere mimo, mimo Islama. Jeste razumili ga? I kaže, fala Allahu subhanahu wa ta'ala, za ovaj dokaz, kaže. Pogledaj kako, kako jasan dokaz i kaže, alhamdulillah, fala Allahu, kako je, znači, ovo jasan dokaz. Jasan, yes, jasan. Yes. Hvala što pratite kanal. Bože, vedite ovo, u čini da Čvršće jeste, jeste. Pa je to od ruknova, šeha, tako, u kufru, ta guvote. Ali to je posebno ta guvote, je li tako? A ovo je znači, sve ono čemu se i čini mi ima Allah smanata, jesu, su, znači. Sve čemu se čini je ta guvote, je li tako? Ali je ovdje, znači, pojašnjenje drugačije. Znači, tako da se razumijeva negiranje svake druge vjere u najširem smislu ili ne mora biti druge vjere nek se prepisuje islamo, ali ako nije, ako i čini i badet nečem drugom ima Allaha, to se mora zanigirati, mora se toga odreći i mora se to smatrati širkom i kuf kufromu Allaha. Znači, mora čovjek poznavati tevhid, ih mora poznavati ono što je suprotno tevhid. Ah, to vam je poglavlje za večeras. I ovo poglavlje je tefsir tevhida i, šeha i šehadet. I I sva sljedeća poglavlja koja budemo čitali su u stvari tefsir še, tevhida i šehadet. Pa, na primjer, od širka je nošenje halki i konaca, jel tako? Pa od širka je klanje kurvana, prinošenje žrtava, zavjetovanje, traženje, zaštite, pomoći od širka i od širka i od širka je, a u stvari sveti to tumači šta je teuhid. Ako je ovo širk, onda znači te stvari pripadaju samo Allahu Subhanu. ta'ala. Sve što je širk, znači to se ne smije činiti nikome drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala, pa ti način, sva sljedeća poglavlja u stvari tev, tumači teuhid. I to ćemo nastaviti za Allahu pomoć. Koliko Allahu